Ти все ще захищатимеш його? Чи не забагато для зеленого ще жереб'яти, щоб аж тільки накоїти? Не варте він життя. Зустрінеш, вбий. Я все сказав. Старий поклонився і пішов з юрти. Данило стояв ошелешений, усім почутим, І слова не йшли йому з уст, і холод... Поймав тіло. Боліше було йому за хлопця, в вкрай до плачу. Тільки зараз багнув він, Що нема вороття Айдарові додому, Нема вороття, Як би він не жадав його, І зрозумів Данило, що правду сказав старий, Що та шолпан таки була Коханкою юнака. І ось що їло його, Ось що Травмувало його душу, не давало спокою. Ось чому він не стримався і кинувся з ножем на косим султана. Не тільки батько, не тільки брати, а о той гріх, о та пристрасть. О те, за що він стільки страждав і мучився, було просто і легко забране іншим, ворогом, вбивцею, катом батька і братів. Данило стояв розгублено, не знаючи, як повести себе далі. Аж його руки відчули якийсь доторк. Поруч стояв хлопчик років 12-13. "Я його брат Даурен", сказав він. "Ходи до нас. Хоч він і проклятий родом, але мій брат. Моя мати сказала, щоб я закликав тебе. Юрта була багата. У ній сиділа стара вже жінка, яка звалась Салтанат, мати чотирьох дітей. Двох старших її синів убито разом із Багенбаєм. Даурен і ще старша за нього дівчина лишились. У Багенбая від усіх дружин Лишилося в аулі загалом дванадцятеро дітей, не кажучи вже про інших родичів, які були родичами і Айдарові. Данило розповів матері Даурена чимало з того, що знав про Айдара, за винятком того, що він тепер чекає його поблизу. В розповіді його вони розійшлися, до того як Айдар поїхав у військовий табір Касим Султана. Як би там не було, сказала Салтонат, але ж широко поголос пішов, що збезчестив Айдар батька сією дівкою. Правда, чи ні, невідомо, але не буває диму без вогню, сам знаєш. Отож прокляття лягло і на нього і навесься рід наш через нього, через його гріхи. Аллах всемогутній просив його батька, але лишив нас сиротами і вдовами, бо відколи на схилі років узяв собі Багенбай у жони оту толенгутку, то і так було нам усім соромно, бо ж не вільниця, а жона нам нібито рівня, а вже ж дружин було шестро, і дітей доволі. А ще привіз, а з походу, якось о того старого джунгара. Та ще й потім у ту кляту шолпан взяв. Тоже була ціла біда на рід. Сивий зовсім був, а не тямив, що чинить. Наробив усім лиха і сам загинув. Та казали, що Касим Султан зумисно послав його у засідку. Я таке чув. Усі ми чули. Усі багато хто чув. Касим Султан зі свитою приїхав на учу по Багенбай і розповів про його героїчні подвиги і водночас, і про зраду сина, наклавши на дара прокляття. І був у нас... Баксив аулі, закружляв він у танці серед учти, прославляючи Касим Султана за подвиги Багенбая і його синів і накладаючи на голову Айдара прокляття небес».